A fejezet Készülődés a nagy útra Érthető izgalommal vártam a délután. A vezetők kérdése rendkívül fontos volt számomra. Tudtam, hogy sok fellesleges kellemetlenségtől, sikertelenségtől és nélkülözéstől kíméjít meg magunkat, ha a vezetők beválnak. A tikkasztó meleg már enyhülni kezdett, amikor az indiánok megérkeztek. Különös emberek voltak, merőben elütöttek azoktól az állatias külseit tetovált indiánoktól, akiket oly gyakran látta a gyarmatok. Világos tesszínük és büszke tartásuk első pillanatra feltűnt, de akkor döbbentem meg csak igazán, amikor az idősebbi perui nyelven szólalt meg. A fehér főnök küldött, hogy szolgálatodra legyünk. Peruiak vagytok? kérdeztem. Őseink Peruból származnak, válaszolta az öreg. Sok év telt el azóta, hogy kivándoroltak a fiának országából, és mi már az őserdőben születtünk. Hol? Melyik tájon? Messze nyugat felé, ahol egy gyors folyó siet a nagy folyamba. Hallottátok Eldorado hírét? Kérdeztem, bár nem vártam, hogy igellő választ kaphatok. Legnagyobb megdöbbenésemre az öreg bólintott. Úgy hiszem, elvezethetünk oda, legalábbis a titokzatos tartomány határáig. Érthető izgalommal méregettem az indiánokat. Az idősebbik nagyon öreg volt, arcát számtalan ránc szántotta végig, és haja fehér volt, mint a nagy hegyeken a hó. A fiatalabbnak nemes arca akár egy görög hősnek is becsületére vált volna. Világos barna bőre egy pillanatra atahualpát idézte emlékezetembe. Magassága jóval felülmúlta a közönséges indiánokét. Büszke tartása előkelő származásra vallott. Nyakát kettős lánc fogta körül azokból a körmökből, amelyeket a jaguárnak nevezett foltos ragadozó bundáján láttam. Úgy látom, nagy vadász vagy, jegyeztem meg. Régóta megtanultam a nyillal bánni, mondta szerényen. Mit kértek az útér? Összenéztek, és az idősebbik válaszolt. Nincs szükségünk azokra a kerek aranyakra, amelyeken egy férfi képmása van. Tehát ismeritek a király aranyát? Láttunk már néhányat itt a telepem. Hát mit kívántok? Fegyvert, amely tüzet okád, és olyan hangot ad, mint a mennydörgés, ha megsokasodnak a fellegek az őserdő erdő fölött. Kérdően pillantottam Morénászra, aki bólintott. Elég át hoztuk magunkat, fél tucatot is adhatunk nekik. Más kívánságotok nincs? Tagadóan rázták fejüket. Gyalog kellene megtennünk az utat az őserdőn keresztül, és hálásak leszünk, ha elvisztek magatokkal. Viselkedésük és beszédmódoruk merő ellentétben volt mindazzal, amit eddig az indiánokkal kapcsolatban tapasztaltam. A legtöbben szülött fél óráig alkudozott egy-egy nagyobb harra, ja bőrre, De ezek az emberek egészen érthetetlen módon lenézték a pénzt. Felfogadlak titeket, mondtam rövid gondolkodás után. Nem csak vezetőink lesztek, hanem barátaink is. Élelmünk a ti élelmetek is lesz, és takaróink a ti takaróitok is. Az öreg indián elmosolyodott. Az élelmet megszerezzük magunknak, és takaróra sincsen szükségünk. Megszoktuk az őserdő levegőjét. Éjszaka is? Bólintott. Kulpurina Istennasszony meleg pára függönyt bocsát a folyamra, ha fel kell a holt, az erdő fái mögött. Én sohasem fázom, és a társam sem. Mikor álltok szolgálatunkba? Azonnal, ha akarod, uram, válaszolta az öreg. Az indiánokat elhelyeztük a sással befödött kényelmes épületben, amelyben magunk is laktunk. Aztán újra felkerestük a gyarmat vezetőjét, hogy részletesen megbeszéljük vele az expedícióhoz szükséges felszerelésünket. Hamarosan találtunk megfelelő és céljainkra kitűnően alkalmas bárkát. Ott romba, de erős alkotmány volt. Vitorlarudakat és erős vásznakat is kerítettünk. Rövidesen megkezdődött a berakodás. Pablo Morenas kitűnő szervezőnek bizonyult, valóban mindenre gondolt, és figyelme a legkisebb részletre is kiterjedt. Rengeteg élelmet halmozott fel a bárkában, lőfegyverekről és lőporról is gondoskodott. Egy hét múlva indulásra készen horgonyzott a bárka a partnál. Ortega nagyon kedvesen fogadott, amikor búcsú látogatásra jelentünk meg nála. Vacsorára is meginvitált, és mi szívesen elfogadtuk a meghívást. Nagy, nyitott teraszon vacsoráztunk, ahonnan pompás kilátást néz a kikötőre. A trópikus éjszaka meseszerű derengésében a kikötő egészen különös látványt nyújtott. A parton félmeztelen indiánok aludtak, bronztestükön holdfény csillogott. Még távolabb a egy egymás hegyén hátán ládák, gyümölcsös kosarak és zsákok hevertek. Elgondolkodva néztem a sötét bárkát, amely arra volt hivatva, hogy elvigyen minket a rejtelmes Eldorádó felé. A vitorlák fehéren derengtek a félhomályban, és a roppant folyósodra egyenletesen himbálta a hajó fekete testét, amely a benszülöttek apró csónakjai mellett valóságos óriásnak tetszett. – Még mindig meggondolhatjátok a dolgot, – mondta Ortega. – Hosszú és veszélyes útra vállalkoztatok. Én tíz éve élek itt a gyarmatom de nem merném állítani, hogy ismerem az őserdő. Ezért a kis talpalatnyi földért is állandó harcot kell az erdővel folytatnom. Az alattomos bozót egyik napról a másikra újra búrjánzik ott, ahol kevés idővel ezelőtt még az ülők és ösvényeket vágott. Kiszámíthatatlanok azok a veszélyek, amelyek rátok várnak. Hosszú tud tudnék beszélni a kegyetlen fejvonászokról, akik mindig ott tűnnek fel, ahol legkevésbé várják őket. Egy öreg indián különös rovarokról beszélt, amelyek vége láthatatlan sorokban hömpölyögnek az őserdőn keresztül, és semmi sem állíthatja megvonulásokat. Még a folyón is átkelnek, és elpusztítanak minden élőlényt, amely útjukba kerül. De ez még nem minden. Azt hallottam, hogy az erdő mélyében olyan szörnyetegek élnek, amelyek tudóseink szerint valamikor a föld urai voltak. Óriási gyíkokról és repülő sárkányokról érkezett már hozzák hír. Sárkányok nincsenek, mondta Száncsó de Várgász határozottan. A tudomány már régen megcáfolta, hogy ilyen élőlények léteznek a földön. Ortega legyintett. Az ősendőben csődött, mond minden tudomány. A zöld labirintus olyan titkokat rejteget, amelyeket emberi elmével nem tudunk elképzelni. Nyilvánvaló volt, hogy a portugál mindenáról le akar az útról beszélni. Jó szándékában nem kételkedhettünk, de véleménye egyáltalában nem befolyásolhatta elhatározásunkat. Úgy látom, kételkedtek szavamban, mondta a házi gazdánk. De ha nem hisztek nekem, talán saját szemeteknek hinni fogtok. Tapsót és intett a teraszra lépő izmos indiának. Hozzátok be azt a csontot, amelyet múltkor találtak vadászaink. Az indián eltávozott, és csak hamar két társával együtt tért vissza. A három ember hatalmas, sárgásbarna, földel borított csontot cipelt, amihez hasonló soha életemben nem láttam. A különös lelet az első pillanatban emberi lábszárcsontra emlékeztetett, de elképzelhetetlen volt, hogy ilyen gigászok élhettek valaha a földön. Éme a bizonyíték, mondta Ortega diadalmasan. A valami óriási, előttünk ismeretlen állat maradványa. Sancho de Farkas alaposan megvizsgálta a csontot, és fejét csóválta. Teljesen érthetetlen számomra ez a furcsa lelet, Talán valamelyik régen kihalt állatcsontja lehet, és csak véletlenül került napfényre. Elég frissnek látszik, érjezte meg Ortega. Úgy hiszem, nem régen még húsz bolíthatta. És hova tűnt az állat többi része? kérdeztem. A portugál a vállát vonogatta. Talán a hangyák pusztították el a roppantetemet, a csontvázat pedig betemette a föld és az iszap. Ezt a csontot a folyó közelében találták a vadászok. Mindez nem riaszthat vissza, mondta Gomez a fiatalság bizakodó mosolyával. Akár régi a csont, akár új, számunkra nem jelenthet többet, mint egy kidölt, korhatva ha pedig kidőlt fatörzárja zárja útunkat az őserdőben, akkor egyszerűen átlépünk rajta. Portéga összeráncolta a Én nem venném olyan könnyen a figyelmeztetést, fiatal barátom, mondta. Az őserdőben nem csak korhadó fák vannak, hanem holtestek is. ember indult el bizakodással is elszántan a nagy útra, és közülük eddig még senki sem tért vissza. Fát a morgánát kergettek, Csalóka fény képet, amely szétfoszlik a semmiségbe, ha a közelednek feléje. Eldorádó csak a ti él, azért nem juthatok el soha álmaitok földjére. A fiatal gomez gyors mozdulattal nyújt kupája után, és a nehéz ezüst serleg csak nem összeroppant a célos között. Eldorádóra ürítem ezt a serleget. A titokzatos, csodálatos birodalomra, amelynek felkutatását életünk céljául tűztük ki. Akármi legyen a sorsok, én nem hátrálok meg. Lehet, hogy a könyvében az van megírva, hogy a micsontjaink is az iszabban fognak sárgulni, vagy a vadállatok fogják széthordani. De az is lehet, hogy megtaláljuk eldorádót. Én az utóbbit akarom hinni. Társaim némán álltak, és én is számhoz emeltem a kupát. Tekintetemet minduntalan Fernando Gomez arcán felejtettem. Most egyszerre nagyon hasonlított régi, nagyszerű bajtársamra, Pedro de Candia Luvagra. Olyan volt, mint egy fiatal görög félisten, aki magával zeus is szembeszállna a maga igazáért. Arca kipirult, szeme csillogott. A jó kedvű fiatalember egyik pillanatról a másikra igazi férfi lett, aki nem ismert sem akadályt, sem félelmet. Gómez lelkesítő példája jó hatással volt társaimra. Minden arcról olyan elszántság sugárzott, hogy Ortega feladta a harcot. Nem tarthatlak vissza, mondta megindultam. Kívánom, hogy szerencsével járjatok, és az úr legyen hozzátok kegyelmes a veszély óráiba. Most pedig útra való, fogadjatok el tőlem néhány íjat. Azt hiszem jó hasznát veszítek majd az úton. A muskéták nagyon dörrennek, és felverik az csendjét, de nem mindig találnak, és kezelésük körülményes. Annyi félelmetes fegyver adnak a kezében, aki ért hozzá. Tapsót, és az indián újra megjelent a küszöbön. – Az íjakat! – mondta a házigazda Kurtán. Az indián ezt távozott, és kis idő múlva négy hatalmas íjjal tért vissza. Egy távoli indián tős készítette ezeket az íjakat. A hozzávaló nyilagkal óvatosan bánjatok, mert a hegyük ismeretlen méreggel van bekemben. Azt állítják, hogy a méreg pillanatok alatt hat. Én magam sohasem próbáltam kihatásukat, de bizonyosra veszem, hogy az indiánok igazat mondanak. Sancho de Vargas bólintott. Az indiánok igen gyakran használnak mérgezett nyilakat, és azokkal a nagyobb ragadozókat is megölik. Megragadtam az egyik íjat, és megfeszítettem a húrt. Alig győztem erővel, de végül mégis sikerült a ruganyos fát meghajlítanom. Ortega is felkapott egy íjat, és nyilvesszőt a húrra. Alkalmaz célpontot keresett, és pillantása megakadt egy világos fán, amely fehéren állt el többitől. A fa olyan messzi volt, hogy csak vékony vonalnak látszott. Azt hittem, hogy egy nyílvessző sohasem repülhet el odáig. Ortega gondosan célzott, aztán elengedte a megfeszült húrt, és a nyíl villámgyorsan repült távoli célja felé. Megvillant a világ ezüstjében, majd egy pillanatra eltűnt a lombok homályában. Aztán ismét megcsillant, amint a fa fehér kérgébe fúródott. – Pompás lövés! – mondta száncsó de Vargas lelkesen. – Nem akarja valaki kipróbálni az íjat? – fordult hozzánk a portugál, és körülnézett. Gomez előlépett, és átvette az íjat. A nyilvesszőt helyére illesztette és látszólag minden célzás nélkül hirtelen elengedte a húrt. A vékony fa zizegveszelte át a levegőt, és pontosan Ortega nyila mellett fúródott a fa A portugál elismerően pillantott a fiatalemberre. Most már kétszeresen örülök, hogy a nyilvesszőket felajánlottam. Ügyes kézben az íj felér akármelyik muskétával. Megköszöntük Ortegának a vendéglátást, és éjfélkor elindultunk szállásunkra. Enyhe szél kerekedett, a fák bólogatva hajladoztak, és a folyam hullámai lomhám csapottak a parthoz. Valami különös nyugtalanságot éreztem. Az őserdő illata betöltötte a levegőt, elborította a házakat, és a folyam fölött sodródott tova, a végtelen tengerek felé. A nagy kaland izgalmát éreztem minden idegszállammal. Elhatározott szándékom volt, hogy hajnalban indulunk, ha kedvező szelet kapunk. Nagy ember csoport verődött össze búcsúztatásunkra, Ortega is megjelent néhány tisztjével. Nagyon megszerettem ezt a keménykötésű erélyes katonát, akinek sokat köszönhettünk. Komorran állt a parton, és búcsút intett tollas barettyével. Arca éppen eléggé elárulta, hogy lelkeményén lemondott rólunk. Önnepélyes pillanat volt. A szél megduzzasztott a vitorláinkat. Felhúztuk a két horgonyláncot, eloldottuk a két tartókötelet. A bárka szeliden féloldal dőlt és megindult felfelé az amazonon. Álmaimban sokszor vártam erre a pillanatra, és most mégis összeszorult a szívem. A nagy kaland megkezdődött.